یا ایوها الَّذِينَ آمَنُوا اَنْتِكُو ده دی آیات ده ما قبل سر رابط واضح دیں مخ کے آیات کے دام و سلا بیانشو نیسان بیانشو جقبل صدقات مزایا کوئی کنی نیسان با انداشش جیو مختاج سرے دیو و علی دیو بودھا دیو بچیم ماشومان دی بسی اوزا یہ باغ دا با بس پاگی بندی مسیلہ را را پاگی بیورو ویس فوزا بس اجیس تشلاس پاگی شا سنگ چی دا سی دیکھ حیران نی نگر کیامت برای شی و صدقاتو بندی باتاسو در یا خار یروری نگر باتاسو حیران اوسر گردانش دا سی مکن نگر خبر بیان شا چی اختیاج نیک عماد تا صدقاتو نوی جنا الله تعالی نور حکم ورکړي د صداقت واجبې حکم ورکړي مخدې نه په لغو حکم بیان شو ان په انسان سستی وي نور کړي نو الله تعالی باز لازم ګرځولي دي چې هر انسانی ورته او بیا آخرت کې د وخت ضرورت دا په کار راشي او آخرت ته کامیابی وملی شي نوی جنا پرځي صدقات بیانې نرابط واضح تیعا ایوها اللذین هم اے ایمان دار شعرشو چین زکاة وکا کرنیش دار پا مسلمان انتی کو حرچکو ایدہ حکم دیده امر ایدہ پاردو فرزوائی دیده یعنی پتاسو باندی فرز دیسی خرچه ہوگی منتیی بادی ماں طیبات یو معنی عمدہ لکسنگ شی شانی نجول ندا معنی معلومی نو عمدہ معنی نوارکوائی او طیبات دیمو معنی حلال معلوم نو معنی عمدہ علی جی حلالی حکر دل خمالی حلال والی ہوگی نو نو آغا مردار که مثلا خورا نمدی ہو پر لازی راپت کرنی نو که آغا بسو نو بہر حل اومدازو حلال ماں گس اطفاقت ہم آغاچ پیٹسو گٹیلی پیٹسو کسف کری وی پیٹسو کسف سرم گٹیلی نو پدی جنلہ کی یہ حکم دا بیان شو چھے زکارت ورکول پیٹسو مالون کی پیٹسو باندی واجب دی انکٹی کو منت یی بات ماں گس اطفاقت ہم خرچه کلے دپا کو ہاو معلوم نا پرتاس په مې حلال ملحه طيبات دغه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام ورته چې ضمان دا تک شین او هو تارو تازه دی او هو من اصابهو به حق نور کله په چا حق سره په حلال طریقې سره ضمان اورا سي نو اغله پکې برکت وایي حلال طریقے سره تو را رسید پیدا ائے۔ او واجب کې دادی چې ا موږ تخویز دي. تخویز به په لکیږي بهار حل. اصل کې تخویز غوږي دی بس دی. کله یو ترته کله بنت ترته حرام او حلال نه بس ور داخلي دی په طریقہ. هر ځای چې را پیدا کړي. نحبا متخوص دیر داستی جیے متخوص دیر دا کم رہنے چرا پیدا کر کہ حلالی کا حرامی پیام اللہ علیہ السلام پر نایلے سلو یوم القیامت اللہ ترمیزی روایت قدر فارس راقور دے نحرام را پیدا کر اسم گنا حرام مال وطول اخپل مالک دو بس گئ پاید زکاة مکاتنہ وطول پتول اخپل مالک دو بس گئ نحلال مالحان زکر بخاری دیویت تیر پیامبر اللہ السلام پرمائی چی خیر زمانہ براشی لائیوبالی المرکو ماء اخزمین بو امن حلال امن حرام چی صلید ادا کروان برچی را پیدا کاؤکا حرامی را پیدا کاؤکا اخیر زمانہ براشی نا بہتر مالا آدی حدیث کی رازی دم ایک دام سب حدیث چی انسانی پخپللس باندی اگر دیو دخپللس اگوک و انما بي الله دعوت كان يقول من عمل يدي داوود السلام صلى الله عليه وسلم قرات ما ان بغيتي كسبت اغيثه كسب قر حديث كما زي ان ات يا ما كنتم لكسبه بهتر و من, من اغادي اذا او دا اولاد دې د امس کار سو مطلب داره چې اولاد دې پیدا کونه دمس لري لار دا خرچه کولی شي نبي کې زکات کها نو عمدو حلال مال ما کسبتم هغه جتا سو بدلې د زکات کې ورک نبي راته زکات متعلق مسله شونه دوه ډیره ټی مسله و زکات هغه د تنمن دي چې ګندي شوا چاندی شوا او یا نرب شي پري کې زکات او زکات کې څنګه وي ختمولو پیرا نه نه زکات خدا ني چې کم سه کم تاسو د زکات په انټرونډر او ځکه مسل مثلا د خنځوسني تولې چاندې یا دایي قیمت ته یا اونې میتولې سونا د دغه قیمت ته او د کال کاخر کوم دوسرا یا د بینګر ډیجیټل را یو زکه د خنځوسني میتولې چاندې قیمت رسی دغه کې تاسو باندې انټرونډر نو پټا باندې بیا زکات راځي چې لوې ختمو نو دا که چاندې ده زکات دا تاسو مالونه دي په دې کې زیارت راځي چې اړای را اړای په دې کې زیارت نو پړې ګشتاو او کسب کم کسب ته تجارت سره چې کم تجارت ته کسب ته تا وګرځي نو کا آگے کې مستری خان په چا نو ابام دو اخر کې د دکان حساب کتاب کولې نو هغه زکات پورګي کې د چا فکتوري دا داغی صاحب کتاب بھولا گی داغی زکاة پور کی سلوی اختمار روپیو داغی ورکی خوا نو دیتو روکی در زکاة مسئلہ بیانینا نو دار زکاة مسئلہ یو عیاد کی دو مصئلہ عیاد کی بیانی انکی کو ممہ دا انکی کو دیس رو ترائی انکی کو خرچکو ای ممہ دا اخرجنا لکن من الارب چی من گستاسو دا پارا رو واسل رزمکی نمی ما لکزی وڑی ممی ما هر آغشی اخرجنا لکن هر آغشی یاد ساته ترجمه میں توقع خرا آشی نوکا سب زیدہ بات انگل دی کشو تل دی دی کشو غنم دی کدنے دی کتماکو دی اوکا ارشی دی کی زکاة دی تا ایک با اغیه کی زکاة اخرجنا اللہ وچی منگ رو باسن لکن ستا سر نو ستاسو د پاره راو واسې نه دا یاست چې چا پکرای باندې خدمت ورکړا نو پا مالک باندې نشته چې کوم اجاره اخلي مالک اجاره وین هغه باندې نشته دا چې نه کار ورو رو په سل په چا و کوټه چې په کرایو په اجاره باندې خدمت ورکړي د پد باندې پا مالک چې په سیوا وسند سرکال هغه په سی په ځینې اوبان د له نو ځکه تر ازي دغه مسله ممکنه چې ذکر بیان شي هغه کسب او تجارت دی په کرایو نه نه نو پاره باندې د کسر زکات راځي چې کان پېږي او چې کوم زمیدار وابسته اودو د نپسل وابسته نو په د باندې پسل زکات راځي من الارض زمکنا نو ګوره داونه چې من ارض یو مستاسه زمکنه که خپل زمکره که په کرایې وابسته دا که پردای زمکره په دې ټوله کې هغه زکات شي عشر وروته لکي او نسبه عشر له لسنه نیمه یې موید چکم اردی دی پکم باندی پیسی رازی یا تویل والی تانا علی یانی والی اجیارانی یا غیان والی نام خوراک پاگیمو ان رازنو پنی اطول باندی کارت والی دی که پامکی او که نهر دی نو پدی اطولو که شلمان دکا پدیوانی خطشی گی او چکم ایدا سیدی چی اغا بارانی نو پا اغی که لسم اچې که می ګړې وډې نه د دې مثلا مې مخ کې بیان کړو چې موږ پیارښت یو په باران او که یو کال ټول باران نشو بس هغه کې ولا سمور او که باران نشو نو ټول اورټې استعمال کوو دا کیږي به شلمور پنځیم باران نشو نو هغه راتل وګشوي وو به غوړې ولاړ نشوي یوزن باران نشو نو به تر دا چې سړې نشو دا ورګې نشو و مو واري وګباران نشو نو بیا جو بارانوشو نو بیا آلا دعو ارکول بکار دی اصمان اکر پیر اردش یو پیر بارانوشو نو بیا شلم ارکول بکار نو دا کرتی نوانیم آلا نو دعا پایز پیشو تلو گے او بے غانگی اصاد ہے چی فصل که پوخش و گولاش و گولاو پاگنید او ریبنو پااریکن بازار دنی او رو زکار که یا تما پو بارا گی اصاد ہے کښنا کښنا د خاص کناوي کې به مرکه او پښت ته د زیات په خوغلو مټر دی قدرت کې به سو شکر شنه م ابو جاري اجازه ور قانون شو او کومه نه ده د ور نو په لوچ کمیټې څخه هغه کې باور کړو نوی نه بدغه خرچې د پټې د خرچې شوې اجاره شو مثالې شو مزدور شو بورائش دونه دا نه خپله د اني کې چې مال منډه په د زکات ملي خبر خپل ساته ده بعضي بوجنه زمیدار خپل جونګ لري بیا موږ لراشدن موته ورو ولي خرچې دیگه زکات مال بس هغه چې تاسو ته بس په ګرانو لور اوګزام وای چې منده تاوله غري بس هغه کې به ورکې چې سورې کړی دي خو نو خرچې لري په ټنیشټه باندې باندې کې دغه پوتاحقی بعضي د جاري لر باز په کې د تریشر غو نه حسابي باز غو نه لري تر دې موري دی راکني حسابي باز په کچابه نه وله بل <سؤال> فسل کووري خبرمزه نه لګان باز په وقوف کې راځي مثلا غرمي کړلې کمزور وقوف راځي دا ټول په تالحاري د سمرا په اړه نه او مم ما او ذا انا شيخنا اخرجنا انه من ابن باسل <سؤال> ستاسو ستف قر چه چه قر او مالک قر القر او تدا مني زکات په پتا باندې مسلمي بيان لكم من الارض طشر قر من الارض ذمكن ده مساله شي آیات کي آیات کي درو مساله بياني کي ولا تيمم الحديث منه تكون او تاسر اراده اوقف مكوت الحديث الناكار ردي مالك منه رمالين م مثال تجارت کې دکاندار دا چې کوم بیکار بسکټ پاتې شي به د دین چې د کال اخر کې ته زکات حساب دوله غوته راشي دا بسکټ سینو زیاتو په زکات کې basically دی چې اګه مثلا د سیهانو ماډا راځي د چپل دکان د چپل دکان نه چلیږي زکات په توګه پخو نه شي د جوار ورکول شي د هغونو په ځای تابان من زکات ته زکات باندې له باندې شي هر هغه دنه چې دغه نه زکات نه باندې مور کوي او د جواره باندې جواره دغه نه په سیمور پولیس هغه نه مور کوي شي دغه نه په سیمور کوشي نو باندې دا څه کوي ها او یو کمال خراب راغلی نه چې د زکات ټیم راشي او دا هغه یو دکان زکات حساب لګې بل دکان زکات ځې زميږه درته سيپي مې خراب ماږاوال ګونډه راوال غنوکه ورکیه جوه ورکه پنځان نه نه راوال نو کوه الله پرمای ولا تيمم من خبيس اراده مکوې تکا د انکار کار اراده دا چاله ورکه تکا حديث کې راځي دا صدقه الله تعالی څخه کې خو دې شي او بیا دا الله مقلوب ته ملالي نتیجې چا ته راکړې اراده مکه درکړې دا پد تا گندره له معنی دا سپیان نوک الله تېم مو من قبيز نیت د گند تر په نطوي په لاس حال کې ته په کون تاسو دا گند خرچ کړي الله پلار دې په سر ام په کې گند من نو ډېر دم ورکو متوسل ورکو ډېر غالي چې سړي نو متوسل ورکول کم څه کې متوسل ورکول په کار نه درنه او الله سره واجبه ورکي څګر تاسو اراده غندمالتمه کوي د دین مالونو کنه نه دو زکه د دکان زکات د تجارت زکات او د ځمکه د قسل زکات د دینه غندته اراده مکه چې خرچه کوي حال دانی ولستم بیاخذه تاسو نه غسبن کې دل را الا ان تعملو فی مگر دا چې تاسو چې شین پوښیو کې په دې اوستو کې استر کې پدې کې مسله دا چې هلته وستا پوښانه مسله د ګار غنن درکې او پر رات کې استر کې پټايي دغه خبره یا ته د څوک سره درغنه ده کې غندم اونته کې غنن راولې ګونډې مونډې له کله شې راتيواله نه الله وي نتينا لږه درځ ستر کې پټ کېره توکي مستا په ځا باندې حق ته او چې کم ستان مالک ته ته پیدا کړې دا ارشي درکې ان تک غندرهلې غن ورک نه نه ندا شيینه کې دې دکانونو کې دا کار کوي چې کم شي نخرسي او هغه بیا کنه خره کې وی راشه دبا ټول دکان حساب لگینو ری دا صحیح کار نه ده د دین عالمانو په حق دغه مسله د آیات ده ولکن ممن تاسو ګندته قصده اراده او نیت ما کوي من ودې مال نه تنفقونه چې خاصه او خالدار چې تاسو نه غوښتنه کې دي لا الا ان کااستو دې لیکن سرنګي الله ورکه الان کې والم يجنکه ان خوونی الله استف نو دي صدقونه حاجت ر عزت ورته نشتا او حبيب قابل له قابل له तारीफ نو غره دې الله وي ان الله حاجت دې استف اي وي غره حديث کې راضي پیغمبر علي سلام انسان صدقه دې انسان باندې نیو ترکتا اللہ تدمیل آگی کس تامان پنو سوا دنیا کی خیر و برکت او اقوال در آیاتنا بلزئی معلومی چی فهو يخلق و هو خیر و رازقین تیوارکی اللہ تناب از لدہ آغین یا مول بدل در جی خیر و رازقین اللہ بیتر رزق و رکھون نو بلترکتا ہے بدلن مل مال جن پنے کمی گی مصیبتون اپنے بچکے گی بیا ولی بین مال واکی اللہ صلی یا ونه جن د مال ورکړي الله تعالی ته بلکې یو حدیث کې ډېر راضي یو ان سبا شهر انسان چې سبا کې د سر دوه فرشتي راکو فرشتي ښار را پرشتی یو فرشتي आवाज کوي چې خدای پاکا الله هم اعطي منفقا خلفه چې کم کم خرچه کوي هغه ته الله بدله ورکي نوبله فرشتي आवाज یا الله چې سو کې من کوي طلبه دغه د شیخن روایت او بل روایت که اگر عزی چی دا اللہ کلا او بل روایت که عزی تیمبر لی صلاة و سلام اسما دن تحبیب کرده وقت سبنو تو پڑمائی چی ان پیگی او شمار اما کنی اللہ بم سر شمیر شروع کی کمی بدر کئی او جا مقول مکوا ورنہ اللہ طلبا درباندی بن کی در لبین در کئی ایساق سر بیدر کئی ابن رواحه قال دي انفق ينفق عليك خرجه الله حضترف كتب عن خرجه كلش ذكر الله تعالى كتقول كبركول كاي ورقول الله في الله تزني اصنام ما في حديث الله خرجه في خزانه بيس كاميرانا الله تزروت تشتا وعلم الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ورپسی آیت پریکی تا ورزائی پدی که ترغیب پدی کم تقریبا تقریبا دو مسئلی بیانی رمبا مسئلہ الشیطان یعیدو کم الفقر یعیدو کمانا دوادی کولو شیطان تاس سر وادا که دفقر حلکا مور که وام دمال لاخر که مال چه تور که زکاة نو پاکیرو بشیدانور کی چه سر سر ویتا زکاة تور که اندر نو خراب وردی شیطان تاسو ردوا دی یعید او معنا او دغه معنا دی یعید د وعید نه یره شیطان یعید کوم الفکر شیطان تاسو یریږي فکر مور طالباندا فکر به شی خراب بشي وګوره کوم کله اسلام نه به یو کوره تراله کی نه حلمله زکات ورکین ده شیطان متوسوسه لکه جدا پوره پوجا دا درځي د شیطان او وسوسه یې کا ال زکات ته یو د او دانو د سچې کوه پراره او د ډوره مخکاري د شيطان رشید خان حدیث ګرلی شیطان وسوسه ده فرشته ترابم هغه به انسان په زلباندې الهام کی فرشته ته کې د خبره چی چورې او چا ته دغه خبره زړه و او په دې باندې الله حمد کول پکاره ده هغه به وسوسه نه پناه پکاره شیطان یعذكم الفقر شیطان تاسو سره اغه وا دکای یایره دکای تاسو د غربت نه د فقیرانو ته راجن ارکو داوم د ورکه و یا امرکم بالفحشاء تاسو ته امر کله حکم امر کو ادر شیطان خلونه تخکاری نه خد امر نه مراد دلته کې وسوسه بل فحشاء ده ناروا نو ګورم خبر علم ترا کده تر سروا پکر کې نو د مطلب د شه ګره د کير دکای دغه امر قبله ده خبره ما قبله او کډله سره وعده کوي چې پکېږي نو د دې باندې باندې مکه باندې به پکېږي خو لا یو ځایه زیاتون مدال له ها او دې تاسو حکم کوي بل فحشاء قران کې چې فحشاء له کوم ځای څخه هغه اند عام طور په معنا د زنا او نور مانو باندې راغلي یو دا واحد ځای چې دلته کې د بخل اغسترا علماء د ته معنا د بخل دی شیطان اگر حکم کئ وسوسه اچي پناکار حاصله سره ناکاره حاصله سره چې په بوخل حکم سره یمر کومه مال کمی مال کې کمی راځول ورکوتا هو اته بوجا شنو پدی کې هو سله بوجا او یا اته بوجا شنو پدی کې هو اتو لسمد نده دنا راو کوم کئ د بوخل حکم کئ نو مطلب دا دی دا وسوسه م منئ چې تاسو را د بوخل حکم دته او ورته امام چې شعبان نشته نه په کو دي دا وسوسه مګله او چې څو د دې وسوسه کبله یې دانا روا دي چې چا سره یې او څه کوم لې چې چا سره نه یې برا حاجز وسورګي خبرونه نه درا بلکې چې چا سره یو د خلق کړز راځي او فیرتنې کې ځاتې دا د شریعت مخالفت کې نه رواږي ځکه شریعت کوم سره استدنه کړز او خرچي د وګره شریعت دا نه کوي خبرانځر انګراله دا غلطه خبره بعض مشهور شیږي چېرې دیواله نه الله بناږي خرج کې نو صلی الله واستای تنظیم کینې نه الله انسان په طاقت د پس مکلف کړي پر زکات کې ویجن لستا سر پاتې شینې شلمباله ورکې نو الله وی وي امرکم بالخشا چې کله حکم کوي تاسو را په وس سره الله یې د دعوه او سودا حکم اغمک بلوي د یو مانا د پښه بلنه پښه ناروا ترې لیک نه ناروا بلاشینی د شیطان او سوسایټي تاسو د بل پښه په ناجایزه کارپریه سره ورپریاباندی اده ترنګې په ګنا کې په خرچ کوله باندې په ناجایزه زاینې کې په خرچ کوله باندې ودا ټول مانا ولما وکړی او یا امر کوم وسوسټي تاسو د بل پښه په پریا کې اده باده نه او د نو دا مننه حداوسوسه نو د شیطان د ولاديږي کرشو او د داوود حکم دا یو مسله آیات کې شو آیات کې دغه مسله بیان هي والله يعيدكم مع فتن من وفضل دا, دا غي مقابل مسله دو خبر ذکر شي پکا پکره مخه او بوخره مخه تکي نو الله تعالی دا غي مقابل کې په دغه سجنه ویاچه سره راغور کئ نو الله تعالی سره ودا کئ رسشي مغفرته د بخنې موږ د جنات په لړ مغفرت د بخنه په څنډه نیکی ده سره کوي چې نیکی ده او قران کې بل ځای راځي ان شاء الله راوښي د له سم څخه پرګې ان دا نیکی دي د ګونو خاتمه نیکی سره کوي ګونو زنسکي ختمي نيات رب کوڅه دکاکه ان الله وعده ګونو به ختمي او دویم و فرق او دو فضل دو مانی لی. فضل یو مانا میربانی اللہ که او بانی میربانی چی دو میربانی مالاکه او دو فضل دویم و مانا فضل عربی کی زیادت و زیادتی تا لکتا اس طمعوی حدیث کی رازی چی صدقه دے انسان مان نکوی سیوا کئی او پاخرت کی فتا سوری دل چه مخی اللہ مثال دیان در چه دو صدقی مثال داسده چه لکه او باغوی او پوچد زیادا سربز مکداندی او اغا میوی یو پسلور ورکی دام مقابل اگو نچه اخلاس پو گیوی نو اغا اللہ سوا که سنگ چه دی باغو درون باران ورسلو لان میوی سوا که کمین اون پیدا کئی دکرانگی اللہ کلاجکن دا صدقہ سوا کئی لکه مخی کی مثال ان بیان او دا اغین مخی او بالمثال بیان شو که مسئل حبتن یو دان ود اندر او کې په یو اندر کې یو دی او پای کې سنداني او بل څه کې یو پرسر راځي او ورپسې کې راځي یذعایق لمی ش دا اوسونه بره راسي واکې نو دک مطلب څه ښه په پد لا مطلب دک الله وعده کثرت او د فزل بزيادی د زیاتې دک زیاتی مثال مخده باغ سره بیان کو او د غنمو د دانی و غیره سره څه بیان کو او حدیث کندري زیادت تذکرې راغلي نو که شیطان دکوا دی کی محتاج به شفای نه به محتاجی کی چیزه دی نو بیا وسنګ محتاج شي اوسنګ محتاجی کی دغه استره په خیرت کې په کار راځي نه ناروا ختم نه تکي ته د خبره ممنه تديبا نسبه خنه د قیامت کی دا شیطان ستاسو کامیابی نه وړي اوسه مال زیاتی نو دغه خفکیږي نه دغه توینه فکر کې رې وو نه زیاتیږي او دغه نه فکر کېږي نو الله الله تعالی وادا قلتاو سرا مغترتاً دا بخشش دا بخنیزه قدا صدا دا نیکی دا و نیکی بند اللہ گناورا خطمی منه دو جانب پرنا و فضل او دو زیادی واللہو اللہ طلع جده واسع ان پراخده دا اللہ فضل پراخده تراقیبات ادر کی چی صدا کور کی اعلیوین اللہ طلع پوئی دی پر حر شئبان بھی اللہ طلع پوئی دی چی پوز شیطان بوسوس عمل کیکر اللہ خبر منی یوت الحکمه <سؤال> ان هم کوئی وبس کو یوت الحکمه تمیشه ورکی الا <سؤال> تلحک متقیا مجرد عم بحث مثالی <سؤال> دا په کوه باندې بنادي انسان کوئی خپل <سؤال> زکات په صحیح طریقه ورکی صحیح زیکي ورکی دکرنګ شیطان خبرې نه ونی چې دا الله <سؤال> خبرې نه پوهه په کار او په سیده په ذکر کئ یوت الحکمه ورکی حکمت لرا مناچته شوول دغه حکمت علماء ګڼي سعیو را جیح مانا جی کمنا عبداللہ ادنی آباز زباکڑی دونو اگیتا پوئی دا قرآن بود اللہ پوئی وارک ایمن آمچاتا یشاو دا اللہ وقتی مونگاتا سودلتا قرآن تناسیو اللہ چی اووالی نو اگد دا قرآن پوئی وارکی نو پتہ و لگیلا چی اللہ اگزا مونگاستاسو بارکی دا پوئی ارادا کلی حبرا مجیند را جی اودار اجازهمانه رب الله ابن عباس نو ضمانه شو ورته الله قرآن کو وتران اما الله قرآن کو ورته حدیث دې خير ورکه دې معنا ته هم دي دين کويه دين نو معنا بیا د آیات بدلل شو يو تل حكمة الله تعالی ورته کويه دين الله unto دې خير وي. چ انسان درست طریقے سره خبرام بهترین کوي عمل بهترین نو به ثابت بالکل عمل مراد نه جات آیات مطلب بدل شي چې الله تعالی درست په ګوړ کې خبره کوي او عمل کې ا ک چې وایي چې الله دا شي ورک نو ډیر بهترین شي و توار کې شي چا ته دا ورک شي اول معنا د کوي حکمت شي خدمت دانش او اوله نبوت تمشي بلا معنی شي علم ناقع شریق با علم کې انسان عمل ترخه <تبوزه> کوي دا هر څلو شپه معنی شي د دې آیات مختلف مطلب لري نو عمل علم او علم شي که قران شي قران, قرآن علم دی ټول به تنزیدی کې په دې دنجنه د علم نه که عمل او کول په درسته والی شي علم نه کې خدمت د علم نه نو ټول دا تر توازنه ها د دې د عمل کې د علم پرانا کې نو دا دی او کبیره رحمت به د جهان سره یو دا برباد نه دی وځي په هر پرکار په دې کاراتو کې صدقہ تو کې مالونه ورکې निजाम په هر پرکار نو وختونه پر لري نه و کساو انتی تو خرچه کوئی من طعی بات Mechan صبح representatives بیمعنی انتی تو خرچه کوئی من طعی بات دو اندها ما دوننا دا حلالا ما معلومنا کصب کلی دیتاسو تاسو دیتاسو ومن م�ی مدیع سیزوننا دا 우리가 سننا اخرجنا اللہ شامنا رو ظو Vergayamahil دیر حضران کریم دید یا کوم استاد نه پارا مندار دې رزمکنا ونه او د اخر خارجنا د اخر فصل او دانو او میونا اخردنا الله اچه من را خارجو دي د فصل کې شي معنی دا فصل شی بار تم کې راو درګون شي برباد شي نه نه چې بالکل تا ملو شو ځکه تا ملو چې نه حتا سر پات شي له سمور کې نه مطلب دا چې تا فصل حاصل شي و, دا و من مودا قسلنا در میون اخرج غالناوی چنگرو باسلی یا کنستا سدفارا من الاردی رزمگینا ولاتا یم موتا سو کستا اندنیت نکوی الخبیثان یکارا رتی ملتا منهو ددکا کسب والا مالنا او ددکا قسلنا و دانونا تنفکونا بدا زیار کچون دکا خرچا کوئی دکا یک تارگیت دا تنفکون دکا خاص دکا نو اللہ فرمائی ولا استمعوا خالدہ تازیچے باخذینه واستکم کی ردی مال نہ بیکار معنی رہا کہ تاسو تاسو مقابل د حج درجې په صدقه کې ده کینه واستکم کی تاسو الا انتم بدون مگر د تازی ترګه پټ کہہ رہا ہے کہ فی حفظ استدادی کی مسرن اللہ توار کے حلان کے اللہ چرے نہ غنی والان ویکینو کئن الله یکینو الله تعالی غنی الله حاجت دے حمیدو قابل ستایش دے حمیدو او قابل سنا اش شیطانو شیطان چې نه اېد دیتا سروا د کې جفر یا اېد تا حکم تاسو تیار درکې الفقره د فکر نه د فقره د محتاج نه و یا حکم کوي تاسو تاسو وسوسه چی تاسو په شای په بهل سرا ولا سرا. ناروا یا دا دا حکم وسوسه چی تاسو بل په شای سرا نه د ناراو امر کړبلای چې نه ګناه کې خرج کاریه کې خرج کړی د خبرې م نه نن شي واللہو اللہ تلاتی soutہ یا عیدو کمہ برطا منہ وادفقی کام صراح دباخنی منہ دی جانب کونہ وفضلا او دی زیادت وفضلا او دی میرے بانے واللہو اللہ تلاتی دی واسعی ان پراخ خفظن وعالی فراخل علی من قوید پنجتونستہ سواننے علی من قوید پورکلستہ سواننے چی خشن امر کر سیم گر رگ یو تیل حکمالیت ورکہ اللہ كلا قول من آجاتا یشعو چى علیت وارکہ کولئی واری تقوئی یو تیل حکمالیت وارکی کولئیت قرآن من آجاتا یشعو چى علیت وvernیت ورکی اغنر ایراد و Staیبت قام و قرآن وارولو یو تیل حکمتا لیت mañana ورکی کولئیت دین من آجاتا یشعو چو واریت وارکی کولئیت دین واریت واریت ورکاتا possible ایرادئت ورکاتا شاقی فقد ورودی تحقیق سره روان کي شريتا دا اذا شپو علامه دي کبياب ته فيديو نه ان څن حکمت نه کمناله دلته حکمت نه ترجمه, مطلب بدا آیات مطلی ترجمه او مطلب د آیات متلي ترجمه به بدلېږي لبزي او مطلب به بدلېږي مضمون به بدلېږي چې آیات کې سموران دی وا ميهوتل حکمتات حکمت په فقط به تحقیق راوته او ورښد اللازم ليس تبديل سيرا دير تليكي دير او جوك سنه تلک سیران یعنی انتهائی دير فر فقط اوت یا بتاکیک سرور کښه دا کستا خیر د اینتهائی زاح ومع یذکروا قنا لنسیتنا قبل الا كل الباد مگر خوندانا فل